Hej och välkommen till detta avsnitt av Kronobergs podden. Poddserien som i varje fristående avsnitt berättar om något från Kronobergs län i Småland. Denna gång ska jag berätta om ett till ytan väldigt litet museum men som är något alldeles enastående och unikt. Ett begravningsmuseum. Under min semester fick jag besöka vänner från olika håll i landet. Som värdinna har man ansvar inte bara för mat och dryck och övernattning, utan man vill ju också att varje dag ska innehålla förströelser och trevliga upplevelser. Jag gjorde en översikt med lämpliga utflyktsmål för veckan och en av dagarna, då vädret var soligt och helt idealiskt för sightseeing, satte vi oss i bilen och drog ner till Ljungby. Mina vänner frågade vart vi skulle. Jag berättade att vi skulle besöka Sveriges allra första begravningsmuseum. Det öppnade 2004 och har således 20-årsjubileum kring helgen 2024. Numera finns det också ännu ett begravningsmuseum i Falköping som Fonus står bakom. Men i Ljungby är Svenska kyrkan huvudman. Två av mina vänner såg lite skeptiska ut och sa att de aldrig hade hört talas om något som ett begravningsmuseum. Men den tredje ropade jublande Ja, dit har jag alltid velat åka men aldrig fått med mig någon som velat följa med. Hur som helst var vi alla nyfikna. Vi åkte in till Ljungby centrum och rattade oss fram till skogskyrkogården där vi parkerade. Bredvid oss fanns ett utställningsgarage med likvagn och likbil. Några ungdomar som sommarjobbade pekade mot en liten rödmålad byggnad med spetsigt tak framför vilken en minnessten av samma slag som man brukar se på kyrkogårdar hade texten Begravningsmuseum. Fast dörren var låst. Enligt informationen vi hade skulle det vara öppet men vi kunde omöjligt komma in. Och här hade vi kört ända från Växjö. Vi ringde några olika hänvisningsnummer och till slut fick vi självaste kyrkogårdschefen Bernt Frid på tråden. Han var mycket tillmötesgående och beklagade strulet och kom inom kort i egen hög person för att släppa in oss så att vi därefter i lugn och ro skulle få kunna gå omkring och beskåda alla föremål och inredda utställningsrum. Och i gott och väl en timmes tid gick vi sedan var och en under tystnad och tittade och betraktade alla försjunkna i egna tankar. För var det något som denna utställning lockade fram så var det just reflektioner kring liv och död. Det gåtfulla men samtidigt oundvikliga som vi alla en dag kommer att ställa sig inför. Men det var på inget sätt skrämmande eller otäckt. Inte ens att titta in i rummet där en gammal man i form av en docka ligger lik i en öppen kista och hans hustru, svartklädd med skal över huvudet, sitter på en stol bredvid och ser helt tillintet jord ut, väckte några obehagskänslor. Allting i rummet andas där, total stillhet. Gardinerna är föredragna, såväl väggspegeln som urtavlan till golvuret är övertäckta och på golvet i en oval runt kistan är granris strött. Kvinnan sitter där med alla sina känslor och tar sig tid till det. Ingen skyndar på henne. Hennes man är död, men livet kommer att gå vidare på ett eller annat sätt. I nästa rum ser man ett dukat kaffebord med begravningskonfekt i form av svarta smällkarameller och en stor begravningstårta i mitten. Den är dekorerad med ett kors och två omgivande änglar. På en skylt bredvid kan man läsa vad namngivna begravningsgäster medtog som förning vid en autentisk begravning i Hjordsberga 1882. Somliga tog per man med sig upp till tre limpor, någon annan 150 bakelser, en tredje två ostkakor, en fjärde tre kalvstekar, en femte en halv kalv och övriga medförde något av följande skärkaka, grynkaka, sötost, konfekt. Just den här begravningen hölls i tre dagar och hade omkring 150 gäster. Säkert gick det både glatt och muntert till därför att gravölet i gammal tid mer hade formen av stort kalas jämfört med de mer stillsamma minnesstunder som man numera har och där kaffe med dopp och kanske en smörgåstårta ofta är det enda som det bjuds på. Förr i tiden skulle gästerna dessutom ha med sig förning tillbaka hem vilket innebar att en dödesläkt släkt fick laga extra mat eller tillkalla en kokerska för detta ändamål. Så mat fraktades i båda riktningarna, till begravningsölet och även därifrån. Det minsta man fick med sig hem var begravningskarameller, oftast inslagna i svart papper med krusade fransar. Plötsligt hörs musik. Det visar sig att man under rundvandringen i museet kan spela upp några av de allra mest älskade begravningssalmerna. Och i tur och ordning lyssnar vi på Härliga jorden, Bred dina vida vingar och andra sånger när de sjungs i kör och med vackert akkompanjemang. Utställningsmontrar och informationstexter belyser den svenska begravningstraditionen från 1850-talet och framåt. Man kan läsa om operasångerskan Kristina Nilssons begravning i Växjö 1921 och om hur uppslutningen var så stor som om det hade varit en kunga begravning. Man kan betrakta kondoleanskort, minnesstenar, flaskor med nattvardsvin där etiketten säger att innehållet är godkänt av Svenska kyrkans diakonistyrelse, vidare smycken, kläder och sorgdräkter som förr användes vid begravningar. I ett utställningsrum står en sörjande ung kvinna helt klädd i svart. Med sorgflor tillfälligt uppskjutet från ansiktet och en liten bukett vita blommor i ena handen. Hennes sorgsna blick ser ut att stirra rakt ut i fjärran. Men hennes långa slanka ben gör att ens tankar börjar gå i andra riktningar. Åtminstone reagerade min ena vän direkt på denna distraktion- och jag själv vände blicken till en unge prästen som stod ett stycke därifrån med mörka ögon och yviga polisonger och kände ögonblickligen hur en berättelse tog form i mitt huvud. Vi blev båda fulla i skratt. Allt behöver ju inte vara nattsvart och dystert kring en begravning. Några olika exempel på kistor finns utställda. En lokal hemsnickrad, en i Rotting från Polen och en som är vackert dekorerad med väckats svart tyg. Om kremering kan man läsa att det inte förekom i Sverige förrän på 1880-talet, att det då inte alls var vanligt- och att kyrkan kraftigt reagerade mot förfarandet som man ansåg vara okristligt. För att överhuvudtaget kunna bli kremerad- var man under de första årtiondena tvungen att vara medlem i eldbegängelseföreningen. Idag har siffran svängt så pass- –att ungefär 80 procent av alla döda krimeras. Bernt Frid kommer tillbaka och vi får en liten pratstund. Han säger att ett viktigt syfte med museet är att människor ska stimuleras till att börja prata mer om döden. Den är ju något som händer oss alla. Och många har frågor och funderingar som de kanske har svårt att ta upp för samtal– –bara för att ämnet så ofta omgärdas av tystnad. Han berättar också om en grav på kyrkogården utanför som förknippas med ett visst mått av skrock och tabu. Det är Lille Källs viloplats. Bernt tar oss med till den lilla gravstenen som ligger nedsänkt i marken och med minimal information. Där står bara Käll, följt av födelse och dödsår. Här vilar ett litet barn som endast två och ett halvt år gammalt, 1930, i en olyckshändelse- fick hett vatten över sig som orsakade brännskador och därefter dödlig lunginflammation. Från början fanns här bara ett träkors. Först senare kom en gravsten på plats genom släktingars försorg. Den här graven har alltså blivit föremål för mytskapande. Kyrkogårdsarbetarna vill helst inte ha med platsen att göra. Man ska undvika att plantera blommor vid graven, inte vattna sådana som eventuellt har lagts dit och heller inte avlägsna dem. Skulle det ligga några blommor där så tas de inte bort. Inte av kyrkogårdspersonalen i alla fall. För dyrliga handlingar kan få ödesdigra följder. På 1970-talet planterade en manlig släkting till Kjell blommor vid graven men drabbades av hjärtinfarkt och avled. Därefter gjorde en kvinnlig släkting samma sak men hon fick en stroke som tog livet av henne. När en tredje släkting ville ge sig i kast med att plantera avrådde hans hustru honom och påpekade vad som hade hänt de två andra personerna. Han viftade bort detta och menade att det var väl inte så farligt men strax efter att blommorna kommit på plats fick också han en hjärtinfarkt och den tog livet av honom. Och för några år sedan fick en kyrkogårdsarbetare punktering på sitt fordon alldeles intill Kells gravplats. Man kan undra varför ett litet barns gravplats kan orsaka ett sådant tabu varför har sådana här saker hänt vid just Lille Källs grav och inte vid de närliggande gravarna? Eller är det för att Källsgrav grav är den allra sista i en hel rad med gravar? Alldeles i närheten finns fornlämningar från stenåldern och framåt och även en gammal avrättningsplats. Oavsett om man söker olika förklaringar till det inträffade eller väljer att avfärda det som skrock och tillfälligheter– så stämmer det till eftertanke när man möter hela spektrat av tro och föreställningar kring det hinsides och det som döljer sig på den andra sidan av skranket. Inför det som man inte känner till kan man kosta på sig att stanna upp och visa ödmjukhet. Och om inte annat känna sorg över att den lilla pojkens käll inte fick bli mer än två och ett halvt år gammal. Begravningssederna i Sverige har förändrats och framförallt minskat radikalt i antal under det senaste halvseklet. Det framkommer ifall man studerar uppteckningar som förvaras på Folklivsarkivet i Lund. Där får man veta att dödsannonser infördes i tidningar först i början av 1900-talet och bruket med flaggning på halvstång kom inte förrän på 1920-talet. Från början var det främst härskapsfolk som markerade dödsfall med halvt hissad flagga samt omnämndes i tidningarna när de avled men när lokaltidningarna fick ökad spridning följde också allmogen efter. Gravöl med förtäring bjöd man på allt efter förmåga. Det allra fattigaste bad endast så många om hjälp som behövdes för att transportera den döde till kyrkogården. Enligt uppteckningar från Folklidsarkivet i Lund från år 1950 om seder och traditioner i Ivla i södra Ljunga var den första åtgärd som vidtogs med en döde att man la igen hans ögon. Den person i huset som var äldst och mest van utförde detta. Vidare virade man samman en duk till en kavel som lades under en dödes haka detta för att munnen skulle förbli sluten. På ögonen lade man runda träskivor som tillskurits och benämndes träpenge. Man lade också en duk eller servett kallad öynaklut över den dödes ansikte. En bibel och sax slades på den dödes kropp för att förhindra att den onde skulle få makt över den avlidne. Den döde skulle också tvättas och göras i ordning. Den person som rakade honom fick som ersättning behålla en kniv som används vid rakningen. I regel var det gamla kvinnor som klädde liken i döahåta för männen, respektive döjasäk för kvinnorna. Till detta kom döahåserna, det vill säga dödshåsor, strumpor. Och över den döda kvinnans huvud togs en vit klut kallad döaklut som knöts under hakan. Det var ganska vanligt att kvinnorna på gamla dagar tillverkade likklädsel till sig och sina män. Ringar och smycken fick de döda oftast behålla. Man brukade pryda med kvistar av myrten som lades runt en dödes huvud. Vidare brukade man ofta sätta en blomma i den dödes högra hand. Man kunde också strö linfrö runt kistan då den utburits. Detta skulle förebygga eventuella spökerier men användes också när spökerier redan hade inträffat. Efteråt brukade hönsen plocka upp linfröna. Om ett barn fått engelska sjukan, den så kallade skärvan, tog man av locket från en kista var i en död var lagd och förde barnet tre gånger runt kistan. Man trodde också att sjukdom kunde botas genom att ta hår från den döde och lägga under sin huvudkudde. Detta gjorde man också ifall någon blev deprimerad och till exempel tyckte sig se den döde då han eller hon skulle sova. Vid lyte, sjukdom eller annat oroligt som man misstänkte kunde bero på en avliden persons påverkan kunde man hämta jord från gravkullen och lägga under huvudduken. Genom att sova härpå skulle problemet avhjälpas. Men hämtade man jord på en gravkulle fick man först be den döde om lov. I sorgehuset överströdes skålet med finhackat ris. Speglar och tavlor överhängdes med vita dukar eller annat vitt linne. Mitt för gårdarna på kyrkvägen strödde man granris. Nu började sorgetiden, som var ett år lång för äkta hälft, föräldrar och barn. Sorgdräkten var svart så väl för män som kvinnor. Kvinnorna hade svart silkekläder på huvudet. Man hade sorgnästdukar med svarta kanter och sorgband på armen och ibland även på sin hatt. Barnen bar dock sina vanliga kläder. På gårdar med rymliga boningshus användes den så kallade fastekamman, förstugukammaren, som var belägen intill förstugan, som likkammare. Man hängde lakan för fönstren. Ifall utrymmet var trångt förvarades kistan med den döde på logen. Kistan placerades på träbockar eller stolar. Något minne om att ljus tändes vid kistan finns inte från denna upptäckning från Södra Junga. Däremot hade uppgiftslämnarens far berättat att hans mor omtalat att ifall en människa hade svårt för att skälas, det vill säga dö, så kunde detta avhjälpas genom att ett brinnande ljus placerades under den döendes säng. Uppgiftslämnarens farmor bevittnade ett sådant fall då den döende avled så snart ljuset kom på plats. Själaringning ägde rump förmiddagen efter dödsfallet. För unga personer ringdes det klockan tio och för de gamla klockan elva. Begravningsringning, så kallad testamentsringning, förekom också. Det var en allmän sed att man skulle se liket. Oftast skedde detta på begravningsdagen. På morgonen tog man då bort kistlocket så att vem som ville fick gå fram och se den döde. Kistorna målades svarta för vuxna- medan kistor för små barn upp till sjuårsåldern var vita. För att transportera den döde till kyrkan användes en likbor som bestod av två trästänger med underrede på vilket kistan placerades. Stängerna placerades på ena axeln av borbärarna. Ibland kunde vägen till kyrkan vara lång, uppemot åtta kilometer. Likborarna ägdes av socknen. Samma bår användes för rik och fattig och det var en kostnadsfri service. På 1880-talet började man köra liken med vagn, en så kallad språta häck, till kyrkogården. Efter dessa enkla vagnar köpte kommunen på 1920-talet in en fjädervagn. När den användes som likvagn satte man granbuskar i hörnen på den. Arrendatorna av bästbostället höll hästar till den. Man höll också så kallade utfärdstal- vilket innebar att läsa angauen, det vill säga att läsa den döde från gården. Den person som i gamla tider brukade göra detta kallades vekastapräst. Eftersom platsen utanför veboden kallades vekast. Vekastaprästen borde kunna sjunga. Däremot hade hans yrke ingen betydelse och inte heller ifall han var gudfruktig eller ej. Utfärdstalen hölls ute i en grotta av enbuskar som gjorts i ordning- och där kistan var placerad innan avfärden till kyrkan. Talet hölls före lockets påspikning. På 1930-talet började istället prästen att hålla utfärdstalet. En vanlig salm som sjungs var Jag går mot döden var jag går. Kistan bars ut genom huvudingången. Den enda av kistan där fötterna vilade bars framåt. Då man färdades till kyrkan gick man två stycken i varje led med de närmaste först. Sedan följde de närmaste grannarna. Om någon vid avfärd från sorgehuset till kyrkan råkade glömma något och fick gå tillbaka så förebådade detta dödsfall. Bruket med prestavering, det vill säga att särskilt utnämnda personer bär en florbehängd stav för att visa den döde ära, kom till på 1930-talet. I början var endast förnäma personer föremål för detta. Stängerna var svarta och rundsvarvade. När likfärden hade hunnit fram till ett par hundra meter från kyrkan började kyrklockorna ringa. På 1920-talet började jordfästningen äga rum inne i kyrkan. Jordfästning ägde rum antingen på fredag eller söndag. Fattiga begravdes oftast på fredagen. Ägde jordfästningen rum en fredag var det i regel klockan 14. På söndagen hade man jordfästning före högmässan. Under gudstjänsten inne i kyrkan satt de sörjande främst och förblev sittande även då övriga besökare reste sig. Skulle någon mer bemärkt person jordfästas brydde och dekorerade man också kyrkan invändigt. Fram till sekelskiftet 1900 höll prästerna likpredikan från predikstolen efter mullpåkastningen. Det höll alltid ett griftetal medan anhöriga och vänner kunde hålla tal ute vid graven. Kyrkogårdsmuren var av sten. Det fanns en fattig linje öster om kyrkogården bakom kyrkan som sträckte sig tvärs över hela kyrkogården. Här begravdes fattig Jon och övriga fattiga i varv efter varv, fast en omgrävning av en grav inte fick äga rum förrän 25 år hade gått. Ofullgångna fuster infördes under kyrkan genom befintliga öppningar. Dödfödda barn begravdes i små gravar på cirka en meters djup. Det begravdes då man ringde andra. Medan liken efter självspillingar, det vill säga människor som begått självmord, lyftes över stenmuren och först efter solnedgången. En grav grävdes då man hade tillfälle. Tre ålnar djup ungefär 180 cm, och i riktning öster-väster. Om det var kärle eldade man först med halm eller ris. Graven grävdes i regel av anhöriga. Kunde man inte själv utföra arbetet så lejde man folk. En gammal tradition var att klä graven med granris. När kistan var på plats och graven igenfylld formade man dess kulle och lade på kransar. Gravarna pryddes i äldre tid med exempelvis syrener och pioner. Det förekom också konstgjorda blommor som man ibland tog med sig hem som minne. De första kransar man prydde gravar med var hemgjorda och tillverkades av lingonris och dylikt. Därefter blev det vanligt med pärlkransar. Begravningskalas förekom i de flesta fall. Kalaset kallades begravning. På morgonen fick gästerna kaffe, kakor, smörgås samt något pålägg. Efter begravningen samlades gästerna i sorgehuset varvid det egentliga kalaset började. Tillvärd och dina utsågs goda vänner som hedrades genom att få detta uppdrag. Prästen bjöds endast om det var så kallat bättre folk som stod för kalaset. Det som ringde testamentsringning erhöll en matkorg med ett kvarter brännvin- –en som de förtärde i kyrktornet. Då någon av bondgårdarnas folk dött– –bjöd man oftast hela byalaget, också anställda och underlydande. Ivla by var mycket stor– –och därför brukade man, i fråga om begravningskalas– –dela byn så att endast en halvan bjöds. Ifall man hade råd vill säga. De fattiga kunde inte bjudas så många. Vid fattig begravning fick man i vanliga fall lite kaffe– men det hände att ingen traktering alls förekom. På begravningskalasen fick man vanlig mat såsom artsoppa, attavälling, potatis, pära samt sovel, saul. Gästerna hade förning med sig såsom risgrynsgröt, vitegröt och sötost. Det senare var en mycket uppskattad förningsrätt till åtgick en myckenhet mjölk. Det var ett tidsödande och tröttsamt arbete att tillaga dessa förningar. Ostmassan som skulle bli sötost borde koka 10-13 timmar och risgrönsgröten i helst 8 timmar. Som förning hade man vidare pannkaka samt karamellfat som var ett slags papperskarameller med svart papper och försett med värs. Seden med begravningskarameller upphörde något årtionde in på 1900-talet. Och när upptäckningen till Folklivsarkivet gjordes på 1950-talet hade det blivit allt mer sällan som man bjöd på också sötost och gröt vid begravningar. Istället blev det allt vanligare med bakelser och tårtor. Vin var ingen dryck som erbjöds i äldre tider, men däremot brännvin. Och uppgiftslämnaren uttalar sig. Numera har spriten så gott som helt försvunnit från begravningskalasen Bortsett från troende hem där ju sprit och dylikt ej förekommer är begravningskalasen det enda anständiga kalas som hållas i bygden. Övriga kalas firas i hedendomens tecken med sprit och kortlekar. Svordomarna och dumma kvickheter blir en följd härav och gör att stämningen blir outhärdlig. Slut citat. Inte heller förekomst kortspel eller dans vid begravningarna. Vid begravningskalasen läste man till maten samt sjöng en psalm. Den person som läste den döde avgården läste även till maten samt tog upp salmen. Kalasen varade fram till nästan midnatt. Begravningskalasen fortsatte ända fram till 1950-talet. Det hölls oftast i hemmen men det förekom även att man förlade dem till matserveringar och kaféer. Ibland hade man också så kallade eftergillen- gillen till dem böds de närmaste släktingarna. Det var således mycket att ta hänsyn till och tänka på kring begravningar förr i tiden. Många av de gamla riterna och traditionerna har idag försvunnit. Döden har blivit mycket mer privat och tas effektivt om hand av olika slags externa servicetjänster istället för att omfatta grannar och den närmaste boendemiljön. Tidigare var döden mycket mer synlig och tog naturligt plats i människans liv på ett annat sätt än idag. Och kanske underlättade det för dem som drabbats av sorg att kunna gå vidare när så många deltog i ceremonierna på olika sätt och levde sig in i förlusten och såg ens förtvivlan. Sorgen blev något som alla drabbades av och kunde förstå. Och som en sorts psykologisk förlösning när begravningsakten var över- och den döde befann sig under jorden kunde man sedan under gravölet, som ju på landsbygden kunde vara i upp till tre dagar, släppa fram alla känslor och uppleva hur smärtan i gemenskapen med de andra kanske lindrades en aning. Innan vi lämnade Begravningsmuseet i Ljungby och återvände till Växjö hade vi ytterligare ett mål för dagen, som också det handlade om död och förlust. Vi åkte till Lagan några kilometer norr om Ljungby och därefter till Dörrarp ytterligare ett stycke norrut för att besöka Metallica-basisten Cliff Burton's museum respektive minnessten. Det var under det amerikanska heavy metal-bandets turné i Skandinavien 1986 som bandets buss nattetid välte på E4 vid Dörarp mellan Värnamo och Ljungby på väg från Stockholm till Köpenhamn. Orsaken till olyckan är inte definitivt fastställd men Burton, 24 år gammal, slungades ut från sin sovbrits genom ett fönster och fick därefter hela bussen över sig. Han trodde att ha dött omedelbart. Och därigenom försvann en tongivande och innovativ basist från scenen som annars hade kunnat göra väldigt stora och bestående musikaliska avtryck inom hårdrocken. Men detta är en helt annan historia. Tack för att du har lyssnat. Jag som har berättat heter Ella Stuv och arbetar som bibliotekarie på Växjö stadsbibliotek. På återhörande, hej! Thank you.